Bună ziua, dragi ascultători! Vorbind despre Sfânta Tradiție, am spus că ea conține adevărurile descoperite sau revelate, care nu se cuprind în Sfânta Scriptură, ci au fost predate prin viu grai de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli. În epoca apostolică, Sfânta Tradiție s-a păstrat prin viu grai și în practica bisericii, dar începând din secolul al doilea, numeroase învățături și practici ale ei au fost consemnate de biserică într-o serie de monumente sau documente. Le vom enumera acum pe toate, hotărârile sinodelor ecumenice și particulare, definițiile lor dogmatice, vechile simboluri și mărturisiri de credință, canoanele apostolice și ale sfinților părinți. Apoi, în viața bisericească oglindită în datinile, obiceiurile și practicile sale. Cultul divin oglindit în cărțile de cult și, îndeosebi, în cele trei sfinte liturghii. Sfânta tradiție s-a păstrat și în scrierile sfinților părinți. Și, de asemenea, în mărturisirile de cădință mai noi ale bisericii, în catehisme și lucrări care oglindesc Sfânta Tradiție. Desigur, nu toate aceste documente sau monumente în care se află consemnate părți ale Sfintei Tradiții au aceeași valoare. Dar, ținând seama de cele două criterii după care ne putem da seama care este adevărata tradiție, vechimea și ecumenicitatea, vom putea descoperi în fiecare dintre acestea unele sau altele din învățăturile revelate, păstrate și transmise prin Sfânta Tradiție. De-a lungul timpului, Biserica a fost foarte atentă în calitatea ei de păstrătoare și transmițătoare a acestei tradiții. A fost foarte atentă ca ea să păstreze, în forma ei autentică, tradiția. Deoarece tradiția s-a păstrat și s-a transmis pe cale orală, nu este de mirare că alături de tradițiile adevărate au apărut și unele false, având temelie o pietate sau o evlavie exagerată, iar altele create în mod intenționat de eretici pentru a-și justifica învățătura greșită. Ca exemplu, putem da o serie întreagă de false tradiții în legătură cu copilăria lui Isus, cu viața Sfintei Fecioare, cu viața unora dintre apostoli și altele, care mai apoi au stat la temelia multor cărți apocrife, care s-au răspândit printre creștini. Însă biserica a fost foarte atentă și încă de la început s-a stabilit un criteriu solid care a precizat că tradiția adevărată constă în ceea ce s-a crezut totdeauna, pretutindeni și de către toți. Așadar, ca urmare a acestui principiu, tradiția adevărată trebuie să îndeplinească următoarele condiții. 1. Ceea ce se găsește în tradiție să fie căzut totdeauna în biserică, începând cu biserica cea veche. Ceea ce se găsește în tradiție să fie căzut în toate bisericile creștine de pretutindeni. 3. Ceea ce se găsește în tradiție să fie la fel consemnat de către Sfinții Părinți și scriitorii bisericești, de către cea mai mare parte dintre ei. Ca urmare a acestei griji pe care biserica, asistată de Sfântul Duh, Duhul Adevărului, a avut-o, rezultă deci că Sfânta tradiție sau tradiția adevărată cuprinde toate învățăturile care s-au păstrat neștirbite și nealterate în bisericile creștine de peste tot locul și de totdeauna, iar cele cuprinse în ea au aceeași valoare cu cele cuprinse în Sfânta Scriptură. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!